Kapitola 40. loutkář. Nejdůležitější je zdvořilost, poučoval mě šeptem Simon, když jsme se kradli úzkou chodbou lemovanou knihami. Naše sympatické lampičky vrhali pruhy světla na police a vyvolávali neklidný tanec stínů. Ale nesmíš se chovat blahoskloně. Je trochu zvláštní, ale žádný hlupák. Prostě se k němu chovej jako ke komukoli jinému. Ale zdvořile, poznamenala jsem sarkasticky. Jeho rady mě už unavovaly. Přesně tak, řekl vážně. Mimochodem, kam to jdeme? zeptal jsem se, hlavně abych Simonovi zarazil výklad. Třetí podzemní patro. Vilém začalo sestupovat po dlouhém schodišti. Staletími používání se kámen ošlapal a stupně byly zprohýbané jako těžce naložené police. Když jsme vykročili dolů, schodiště se ve stínech zdálo hladké, temné a bez hran, jako prázdné říční koryto, vymleté do skály. Víte jistě, že tam bude? Will přikývl. Myslím, že svoje pokoje zřídka kdy opouští. Své pokoje? Zalazil jsem se. On tady bydlí? Ani jeden z nich neodpověděl. Vilém nás vedl pořád dolů po dalším schodišti, pak dlouhou širokou chodbou s nízkým stropem. Nakonec jsme došli k obyčejným dveřím v rohu. Kdybych nevěděl, oč jde, považoval bych je za vstup do jednoho z nesčetných čtenářských důpad v regálech. Nesmíš provést nic, čím jsi zo rozrušil, připomínal mi Simon. Nasadil jsem svůj nejzvořilejší výraz. Vilém zabušil na dveře. Klika se začala téměř okamžitě otáčet. Dveře se otevřely, pak se rozlédly. Stál v nich hloutkář, vyšší než kdokoliv z nás. Rukávy jeho černého roucha se vzdouvaly v průvanu z otevřených dveří. Chvilku na nás nadutě zíral, pak se zatvářil zmateně a sahl si rukou na hlavu. M -m, počkat, zapomněl jsem kápy, pravil a zabouchl dveře. Přes veškerou podivnost jeho zjevení jsem postřehl cosi ještě znepokojivějšího. Spálené tělo boží, zašeptal jsem. On tam má svíčky, ví o tom Loren? Simon už otvíral k odpovědi, když v tom se dveře znovu rozlétly. Celý jejich prostor vyplňoval loutkář. Jeho ščerné rucho otvořilo ostrý kontrast k teplému světlu svíček za ním. Teď měl kápy a vstažené ruce. Dlouhé rukávy roucha se působivě vzdouvaly v průvanu. Tentý závan vzduchu však zachytil jeho kápy a málem mu ji zhrnul z hlavy. Zatraceně pravil nepřítomně loutkář. Kápě se mu na temení posunula, takže mu z části držela na hlavě, částečně mu zakrývala jedno oko. Znovu kopnutím zavřel dveře. Willem se Simonem zachovali vážné tváře. Já se zdržel jakýchkoli poznámek. Chvíli bylo ticho. Konečně se za dveřmi ozval tlumený hlas. Mohli byste zaklepat ještě jednou, jinak by to nevypadalo patřičně. Wilhelm poslušně přistoupil znovu ke dveřím a zaklepal. Jednou, dvakrát, dveře se rozlétly a v nich se tyčila postava v temném rouchu. Tvář stínila kápě, rukávy vlály. Kdo to volá, ta borlina velkého? zahřměl loutkář. Měl zvučný hlas, ale kápě ho trochu tlumila. Rukou udělal dramatické gesto. Ty, Simone, odmočal se, jeho hlas pozbyl divadelní tón. Dnes už jsem tě jednou viděl, že? Simon přikývl. Cítili jsem, jak v sobě dusí smích, který se snaží prodrat ven. Jak je to dlouho? Asi hodinu. Hmm, kápě pokývala. Zvládl jsem to tentokrát lépe? Odhrnul si kápi a já si všiml, že roucho je mu příliš velké a rukávy mu zakrývají konečky prstů. Když se ukázal jeho obličej, zubil se jako dítě, které si hraje s kostýmy z rodičovských šatů. Předtím si nehrál taborlina, řekl Simon. Aha. Loutkář se zdal být poněkud vyvedený z míry. A jaké to bylo tentokrát? Chci říct, minule. Byl jsem dobrý taborlin? Skvělý, prohlásil Simon. Loutkář pohlédl na Viléma. To roucho se mi líbilo, pravil Vilém, ale já si vždycky představoval, že Taborlin mluvil v lídním hlasem. Aha. Konečně se loutkář podíval na mě. Nazdar. Nazdar. Pozdravil jsem svým nejzvořilejším tónem. Tebe neznám. Odmlka. Kdo jsi? Jmenuju se Kvot. Jsi si tím zjevně jistý, poznamenal a pozorně si mě změřil. Další odmlka. Mě říkají loutkář. Kdo je to oni? Kdo jsou oni? Opravil mě a zvedl prst. Kdo tedy jsou oni? Zopakoval jsem s úsměvem. Loutkář můj úsměv roztržitě napodobil a neurčitě mával rukou. Však víš, oni. Lidé. Dál na mě civěl, jako kdyby zkoumal zajímavý kámen nebo druh listu, jaký ještě neviděl. A jak si říkáš ty? Zeptal jsem se. Trochu ho to překvapilo, zaostřil na mě pohled poněkud běžnějším způsobem. To bych prozrazoval příliš, pravil s náznakem výčitky. Pohlédl na tichého Viléma a Simona. Mě nebyste jít dál. Otočil se a vešel dovnitř. Místnost nebyla nějak zvlášť prostorná, ale tady vnitru archivu působila zcela nepatřičně. Stálo tu hluboké čelouněné křeslo a mohutný dřevěný stůl, dvoje dveře vedly do sousedních místností. Všude byly knihy, z polic a knihovniček. Vršili se na podlaze, leželi na stole a tvořili hraníčky na židlích. Překvapily mě zatažené závěsy na jedné stěně. Musel jsem se bránit představě, že se za nimi nachází okno i přes skutečnost, že jsme byli hluboko pod zemí. Místnost osvětlovaly lampy a svíce, tenké i tlusté jako sloupy a ze všech odkapával vosk. Každý plamínek ve mně probouzel neurčitou úzkost, když jsem pomyslel na otevřený oheň v budově se stovkami tisíc zácných knih. A byly tu loutky. Vysely z polic nebo na věšácích stěnách. Váleli se v koutech a pod židlemi. Některé porůznu ležely nedokončené nebo uprostřed opravy na stole mezi nástroji. Viděl jsem police plné vyřezávaných figurek, věrně pomalovaných jako lidské postavičky. Cestou ke stolu loutkář schodil černé roucho a nechal ho spadnout na podlahu. Pod ním byl oblečen docela obyčejně, v pomačkané bílé košily a oválených tmavých kelhotách. Ponožky měl každou jinou a obě zalátané na patách. Uvědomil jsem si, že je starší, než jsem původně odhadoval. Obličej měl hladký a bez vrásek, ale vlasy čistě bílé a natemení prořídlé. Loutkář pro mě uvolnil židly. Opatrně ze sedadla zvedl malou loutku na drátcích a přemístil ji na blízkou poličku. Pak zaujal místo za stolem. Vileme se Simonem nechal stát musím jim přečíst že je to nijak nevyvedlo z míry. Zalovil ve změti na stole a vytáhl kus dřeva nepravidelného tvaru a malý nůž. Upřel mi do tváře dlouhý, zkoumavý pohled, načež začal metodicky vyřezávat. Trevěné spirály nechal dopadat na stolní desku. Připadalo mi zvláštní, že nemám potřebu vyptávat se, co se děje. Když chladete tolik otázek jako já, Naučíte se, když jsou vhodné a kdy ne. Krom toho jsem věděl, jaký druh odpovědí bych dostal. Loutkář byl jedním z nadaných a ne zcela příčetných lidí, kteří si pro sebe našli na univerzitě místo. Arkanický výcvik nutí mysli studentů k nepřirozeným věcem. Nejvýznamnější z těchto nepřirozených věcí je schopnost provozovat to, co většina lidí nazývá magií a my tomu říkáme sympatie, sigaldie, alchymie, hymenování a podobně. Některé to nesou snadno, jiné mají potíže. Nejtěžší případy propadnou v šílenství a skončí v přístavu. Ale většina myslí se z napětí arkana neroztříští, jen trochu popraskají. Někdy se ty praskliny projeví drobnostmi, tíky ve tváři, goktáním. Jední studenti slyší hlasy, stávají se zapomnětlivými, oslepnou či ohluchnou. Někdy třeba jen na hodinu, na den. A někdy na pořád. Odhadoval jsem, že loutkář patří ke studentům, jejíž mysl takhle popraskala už před lety. Podobně jako Aurysy našel útočiště, přestože jsem dost žasl nad tím, čiho tu Loren nechává bydlet. Vždycky vypadá takhle, septal se loutkář Viléma a Simona. Kolem rukou se mu udělala malá závěj dřevěných pilin. Měčinou, řekl Vilém. Jako co? septal se Simon. Jako by si promyslel tři následující tahy v partii tyrany a přišel na to, jak vás porazit. Loutkář upřel další dlouhý pohled na mou tvář a odloupl nožem další proužek dřeva. Docela znepokojivé, to vám povím. Vilém se zachechtal. To je jeho myslitelský výraz, loutkáři. Nosí ho dost často, ale ne v jednom kuse. Co je to ty Zeptal se Simon. Myslitel, uvažoval loutkář. Na co myslíš teď? Říkám si, že jsi pečlivý pozorovatel lidí, loutkáři. Odpověděl jsem zdvořile. Loutkář si odfrkl a ani nevzhlédl. O jakou péči tady jde? A k čemu je vůbec pozorování? Lidé pořád něco pozorují. Měli by spíš vidět. Já vidím věci, na které se dívám. Pohlédl na kus dřeva v ruce, pak na mě. Zjevně byl spokojen. Složil ruce nad svou řezbou, ale ne tak rychle, abych nestačil zahlédnout vlastní profil krásně vyřezaný do dřeva. Víš, čím jsi byl, čím nejsi a čím budeš? položil mi otázku. Znělo to jako hádanka. Ne. Ten, kdo vidí, pravil s jistotou. To totiž znamená élir. Kvot už je relar, poznamenal úctivě Simon. Loutkář si pohrdavě odfrekl. To sotva. Znovu se na mě zadíval. Možná jednou budeš tím, kdo vidí, ale ještě nejsi tak daleko. Teď se jenom díváš. Jednou se skutečně naučíš vidět a pak budeš opravdu Elir, Pokud se naučíš uvolnit se. Zvedl vyřezaný obličej. Co tady vidíš? Už to nebyl bez tvarý kus dřeva. Z jeho vzoru hleděly moje rysy, stažené soustředěním. Naklonil jsem se, abych se podíval zblízka. Loutkář se zasmál a dozhodil rukama. Příliš pozdě! zvolal a na okamžik vypadal jako dítě. Moc pozorně se zdíval a neviděl dost. Příliš mnoho pozorování může překážet vidění, chápeš? Postavila vyřezanou tvář na stůl, takže se dívala na jednu z odložených loutek. Vidíš toho malého dřevěného kvota? Vidíš, jak se dívá? Tak soustředěně, tak horlivě. Může se dívat sto let, ale uvidí někdy, co je přímo před ním? Loutkář se pohodlně usadil a spokojeně bloudil pohledem po místnosti. Elir znamená ten, kdo vidí, ozval se Simon. A ty ostatní stupně také něco znamenají? Mám dojem, že jako student, který má plný přístup do archívu, si to můžeš najít sám, pravil loutkář. Jeho pozornost se soustředila na loutku před ním. Opatrně, aby jí nezapletl provázky, ji postavil na podlahu. Byla to dokonalá zmenšenina té kněze v šedé sutaně. A měl bys nějakou radu, kde začít hledat? Chytil jsem narážku. Falkenovo dictum. Pod loutkářovým vedením se Télin zvedl z podložky a pohnul postupně všemi údy, jako by se protahoval po dlouhém spánku. To neznám. Loutkář roztržitě odvětil. Je to ve druhém patře v jeho východním rohu. Druhá řada, druhý oddíl, třetí police napravo, červená kožená vazba. Miniaturní telinský kněz pomalu obcházel loutkářovi nohy. V Jedné ruce svíral drobonkou knihu cest, Dokonale vyvedenou až po maličké paprskové kolo, namalované na obálce. Všichni tři jsme sledovali, jak loutkář tahá za provázky malého kněze a nechává ho chodit tam a zpět, až ho nakonec usazuje na jednu ze svých nohou v punčochách. Vilém si úctivě odkašlal: Loutkáři? Ano. Loutkář nevzlédl od svých nohou Máš otázku! Nebo spíš kvot má otázku a ty ji chceš položit za něj. Sadí na židli, trochu předkloněný. Mezi obočím má vrázku a svírá ráty, čímž se prozrazuje. Ať se zeptá sám, možná mu to udělá dobře. toho jsem. Přistihl jsem se při všem, co vyjmenoval. Loutkář dál vedl svého télína. Kněz prováděl opatrný, ustrašený průzkum oblasti kolem jeho nohou, Mávala před sebou knihou, než obešel nohu stolu a nakoukl do loutkářovy opuštěné boty. Jeho pohyby působily podivně a rozptýlili mě do té míry, že jsem zapomněl, jak nepříjemně se cítím a skutečně jsem se uvolnil. Vlastně jsem se zajímal o Amiry. Dále jsem upíral zrak na scénku u loutkářových nohou. K představení se přidala další postava, mladá dívka ve venkovských šatech. Přistoupila k Télínovi a zvedla ruku, jako by mu něco dávala. Ne, na něco se ho ptala. Télín se k ní otočil zády. Položila mu ostýchavě ruku na paži. Povýšeně se na ní podíval a udělal krok od ní. Uvažoval jsem, kdo jejich řád rozpustil, jestli císař Nalto nebo církev. Pořád se díváš, připomněl mi jemněji než předtím. Potřeboval by se s chvíli honit s větrem. Jsi moc vážný. To tě dostane do potíží. Télín se najednou obrátil k dívce. Třásl se hněvem a hrozil jí knihou. Ona zděšeně ustoupila a klesla na kolena. Ovšem, že je rozpustila církev. Takovou pravomoc měl jedině výnos pontifika. Télín dívku udeřil knihou. Jednou. Po druhé. jí na zem, kde zůstal ležet, Strašlivě nehybná. Nal to jim nemohl ani přikázat, aby přešli na druhou stranu ulice. Lůdkářovo oko uboutal jakýsi drobný pohyb. No tohle, prohlásil zlavou nakloněnou k Vilémovi. Vy jste, co vidím já. Hlava nepatrně pokyvuje. Čelist se svírá, ale oči nejsou na nic zaostřené. Podráždění je namířeno dovnitř. Kdybych byl člověk, který soudí podle toho, Naď se dívá, usoudil bych, že Vilém právě prohrál sásku. Co pak nevíš, že církev neschvaluje hazard? Kněz u loutkářových nohou mával knihou nahoru k Vilémovi. Télín se pěl ruce a odvrátil se od zroucené ženy. Důstojně o pár kroků ustoupil a sklopil hlavu, jako by v modlitbě. S námahou jsem odtrhl zrak od výjevu a pohlédl na našeho hostitele. Loutkáři, zeptal jsem se, Četl si světla dějin od Feltem jeho rejse? Všiml jsem si, jak Simon vrhl na Viléma úzkostný pohled, ale loutkář na té otázce zřejmě nesledal nic divného. Télín u jeho nohou začal tančit a poskakovat. Ano. Proč rejs tvrdí, že Apura pro Amer Amir byl 63. výnos císaře Nalta? V rejzbě nic takového netvrdil. Loutkář nevzlédl od loutky u svých nohou. To je naprostý nesmysl. Jenomže my našli výtisk světel, kde je přesně tohle napsáno, podatkl jsem. Loutkář sledoval tančícího télína. Možná to vzniklo chybou při opisování, přemítal Vilém. Podle doby sepsání toho exempláře to mohla změnit samotná církev. Císař to je pro dějiny něco jako fackovací panák. Třeba se církev pokoušela držet od Amíru dál. Ke konci provedli pár hrozných věcí. Chytré, chytré, pravel loutkář a Télín u jeho nohou se Vilémovi hluboce uklonil. Nečekaněj jsem dostal lápat. Loutkáři, začal jsem, nevíš, co je za těmi zamčenými dveřmi opatrovíš? Za těmi velkými kamennými dveřmi? Talín přestal tančit a loutkář vzlédl. Věnoval mi dlouhý, přísný pohled. Oči měl vážné a jasné. Neřekl bych, že dvaře se čtyřmi deskami by měli studenta zajímat. Ty snad myslíš, že ano? Pocítil jsem, že se červenám. Ne, pane. A ohnul jsem pohledem. Napětí toho okamžiku přerušilo vzdálené vyzvánění na věži. Simon tiž zaklel. Přijdu pozdě, vyhrkl. Omlouvám se, loutkáři, musím běžet. Loutkář se zvedl a pověsil té na stěnu. Stejně už je čas, abych se zase pustil do čtení. Přešel k polstrovanému křeslu, usadil se a otevřel knihu. Přiveďte ho ještě někdy. Aniž by vzlédl od knihy, pokynul mým směrem. Musím na něm ještě pracovat.